Əhlosunual-cəmal imamı vurur ki, rahiməhullah biz 3 qaydada qaldıq. 16-cı. O vurur ki, Əhlosunual-cəmal ağlın daxil üsullarından da biri qaydalanına, minhəcindən. Əl-imanu bil-mizan yomil-qiyama. Qiyamət günü mizanə iman gətirmək. Mizan yəni tərəzi. Deməli, bu tərəsi də bizim bu bazardakilərdən də Yəni, bu qiyamət günü olacaq. Oraya qeyd olunur ki, yomal qiyama. Çünki qiyamət günü tərəsi olacaq və ölçəcəklər orada əməlləri. Və ölçülən də xeyr-şər olacaq. Necə şeyx burada buyurur ki, Kəmə cəə yuzanu lə abdu yoməl qiyamə Fələ yəzunu cənəhə bə udatın Nəcə şeyx Buyurur ki Bir də hədis gətirir Elə qul olacaq ki Ölçüləcək tərəzidə Milçəyin qanadı qədər ağırlıq olmayacaq Yəni olmayacaq Savab olun Milçəyin qanadı nə olar Hə? Əslanlar Deməli, hətta hədisdə Düzdür, Şeyh Rahimullah hədisin hamısını gətirməyib Burada Buxari muslim Rübəyətində buyurur ki, hədis Əbu hureyra Deyir ki, bəs ə, Bir kişi gətirəcəklər Kök Qiyamət günü, kök insan olsun Lakin Allah yanında Onun çəkisi Milçeyin qanadı qədər olmacaq Lakin o kök olacaq, bəlkə 100 kilo 200 kilo Allah Subhanahu taala Kehf suresinin 15. ayetdə buyurur. Buna işarə eləyir. Buyurur ki: "Sela <gülüyor> <gülüyor> Biz onlara qiyamət günü yəni qiymət verməyəcəyik. Bizim yanımızda onların heç bir vəzni olmayacaq. Heç bir çəkisi olmayacaq. Ramsinin Tərəzidə üç şey çəkiləcək. Qul da çəkiləcək. Qulun əməlləri bir də kitablar. Kitablar. Hansı ki, yazılı kitablara. Və gəliб Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o biqaqə deyirə o bir kişi 99 dənə kitab olaramışı şəhər tərəzin bir tərəfinə qoyurlar və ağırlıq gəlir 99 dənə kitab olaraq də özdə nə boyda gözlə baxanda sonu görünmür və sonra o artıq ümidin kəsirdiyi ki, qutatıq da bu cənnəmli idi sonra Allah s.ə.v. mələkələrə ki, baxın bəlkə nəyisi var Bu da deyir, ya rabbi, işləyəm yoxdur, bir dənə la ilahe illallah kəlməsi Və deyirlər, qoyun onun tərəzin gözünə Və la ilahe illallah ağır gəlir La ilahe illallah ağır gəlir Görün, necə kəlmədir bu La ilahe illallah Bakın, biz bu mənasını bilmirik Bu əzmətliyin Ona görə bu kəlməni çoxdur Zikirlərində çox işlədir Ve bu kəlməyə qiymət ver, əməlmi buna görə et, bunu şəhətlərini öyrən, yetki dən ilə şərti var, öyrənginə, hansılardır, yetki dənə şərti var, həmçinin öyrən bu kəlməyə deyəndən sonra nə etmək olar, nə etmək olmaz, görəcə əzmətli kəlmədir, 99 dənə kitab günahla, bir dən ilə Ola ki, lə ilə gəldi Allahu akbar Və bunu göstərir həmsinin bu hədis iki tərəzi İki gözdə olacaq Tərəzi Çünki gəlir ki, bir tərəfinə O günah kitablarını qoyanda var Bir tərəfinə lə ilə ilə illə qoyacaq ilə Görsən, iki gözü var Və Tərəziyə iman gətirmək sabitdir Qurandan dəlil Allah Subhanahu buyurur Ənbiya suresinin 47-ci ayə. Buyurur ki, "Və ona təlimə vasitənin qıst. Günə qiyamə fələ tuzlamun nafsin şeyə və in kana mistqala habbetin min khardal in atayna biha və kafa ha, okay. qiyamət günü üçün ədalət tərəzisi quralı. Heç ha. Bir xardal dənəsi ağırlığında olsa belə Hər hansı bir əməli nəzərə alarıq. Hə, çəkməyə biz kifayət Çünki, laf balaca bir şey oldu, ötüləcəyik o da. Ona qiymət veriləcəyik. Allah subhələtələ başqa ayda buyurur ki, Zəlzələ suresində. Fə mən yəməl misqalə zarrətin xeyran Kim zərrəcən bir xeyr görübsə, onu görəcəyik. Və mən yəməl misqalə zarrətin şərran yaraq. Kim zəlzən şər görübsə, onun xeyr onun görəcək. Görəcək, çəkiləcək. Nə olunacaq? Hamsə. Tövbe olunmuşdur. Tövbe olsa, əgər sadiq olsa, tövbəsini Allah Taala bağışlayacaq onu Bəlkə tövbənin şərtləri var. Tövbə tövbənin 5 dənə şərti var. Əgər bir adam günah elibsə, tövbə elibsə, əgər tövbəsində dayanırsa, Bir də qayıtmırsa günaha, inşallah o bağışlanacaq. İnşallah. Hə? Birləri şəfər, üç də bir törbəli, bir sənəz olunur, bəsə onlarıdır. Onda yəni dördünüz də <gülüyor> O oyuncaqdır. Oyuncaq. Həmçinin bir də öyrəşir adam. Görürsə, əşi törbələyən, əşi, əşi törbə. Günah törbə. Bir dən günah eləyəndə öldün. Qismət olmadı tövbə, getdi, həyat getdi, qutardı da, gecdi. Səhət, 5 də qədər ilə şeylə göndərməyə, hətta qiyamət günü sizi ilə qayıtmaq, işə qəbir əzabından. Hətta qiyamət günü sizi ilə kafirlər aydındır. Olar üçün, o müsələman ki, tövbə elədir, sadıq oldu tövbəsində, inşallah Allah Əspanətləmə bağışlayacaq. 3 şey deyəcək ki, inşallah öyrüləcək, bu özləyir əməli əməl kitabı kitabı, kitabı deyib, bəli, bəli. əməl kitabına iki gözləri mənfi ilə müsbət məsələsindir hə. mənfi ilə ayırca hansı çox olsa əgər yaxşı əməl çox olsa hansı çox olsa hə təbii ki, indi orada bu proses yəni bu ümumiyyətlə əməliyyat elə deyək ki qoyulacaq hə keçsən oyna yox, bu imtihan olacaq imtihan əməlli başlı inşanlar soruşsal soruşçı ilə adam gələcək məsələn götürəciləcə hə. Ağır gəldi məsələn günahları. Ola bilər sonra günahlar zəifləsin, sava batsın. Məsələn, götürəcilə kimlər qibət eləyib, kimlər söyüblə, onların səvolundan götürülüb, vericilə ona yığılacağı görsə ağırlaşacaq. Və Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamın zəlidə peyğəmbər sallallahu sal əleyhi tohid ehli olub, lakin günahkar olub Allah bağışlayacaq onu, Peyğəmbər səhələ ilə, çünki Peyğəmbər səhələ olacaq qiyamət günü, ona görə, yəni cürbədən o şeylərlə insan ola bilər, çıxsın o vəziyyətdən, olayın bir dənə şərt, qeyd tohid əhli olsan, tohid əhli, tohid sənə xilas eləyəcək o gün, kiçir-kiçir sənə lakil eləyəcək. Elə şeylər də var ki, biz bilmədiyimizi, yəni, oda araçlaracaq. Yəni, Bilməmişsənsə, Allah s.əhələ keç istey altında olacaqsan. Düzdür, bu ha, nəysə ha. Bu amellərin yaxşısı pisə şey ölçüləcək. Bəs mənə nisbət, bəs bu adamın özünü nə tərzdə sən ölçəcəksən? Ola, bilə, ola bilər adamı da ölçəcək. Düzdür, hər su ola bilər. Bəzi adamlar ölçəcək. Necə ağzı çıxır ayağıla nazik olur. İndi onun ağır, ha, deyir ki, səbərə gülürlər, gülümsəyirlər. Peygəmbər salləllahu ki, O kiyamət günü tərzdə o yaxşı pis məmə onu göstərir ki yaxşı amma amma məsəl yaxşıbisi var oğul baxın insana bilmir necə olacaq demə bütün insanlar öləcək lakin bəzi dəlillər göstərir ki insanlar da värdən öləcək amma o demə hamısı öləcək yəni iki tərəf var axı iş başındadır yaxşı ki kitablar qoyulanda adam dolay vəsə yoxsa ayrılıq olsun yəni hamısını yığacaqlar Ə, həmsinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, tərəsinin olması, mövcudluğu qiyamət günü hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və düz ayələr də içindədir. İndi bir dənə anbiya məsələn 47 gətirə bilərsən. Həcə hədisdə sahih Buxari də. <coughs> Belə ki, mənim şey Enu Dal filmi, yəni əfqal min husnul xuluq Tərəzdə ən ağır şey Gözəl axlaq olacaq Ondan ağır olmayacaq Gözəl axlaqdan Gözəl axlaqdan Tərəzdən ağır şey olmayacaq Gözəl axlaq Allah ilə Peyğəmbərlə İnsan özü ilə Valideynlə Qohunla, qonşunla O belə Sonra həmsinin Başqa hədistə yəni, on, Buxari muslim rüva edə Ebu Hureyra radiyallahu anhudan Əhli beytin seven adamlardan biri Ebu Hureyra radiyallahu anhudan və Əhli onu sevirdi Deyin ki, beyənbar sağsan buyurur ki iki kəlimə var Allah subhanətə alə ya Sevimli kəlmələr. Və dildə hasan kəlimələrdir o iki kəlimə Və həmçinin Mizanda, tərəzdə ağır kəlimələrdir Tərəzdə İkərsən, ispatdır, tələzinin ispatı. Hansı dolar? Bir Quran -kərim yor, yor. də Quran, kərimi, yox, oxuma, yox. İki dənə kəlmə. Subhanallahi bi və bihamdi, Subhanallah ilə Azim. və bihamdi, Subhanallah ilə Azim. axşam zikirlərində də bu, elə. Səhər-axşam zikirlərini elə. Götür müsəlman qalısın, səhər-axşam zikirlərini elə. Elə, təmbəl olma. şeytan sevindirmə. Xəli Müsr mübarət edib Sonra burada həmçinin Ümumiyyətlə Qurani kərimdə Mizan e, kəlməsi Cəm formadadır gəlib, tək formadadır gəlib Məsələn, cəm formada Necə ənbiya 47-dən oxuduq biz Orada tərəzilər Amma Əqədə nəzədi tərəziyə iman, tək deyirsən Ayıda gəldi ki, tərəzilər Həmçinin Ərraf surəsi Ərraf Ənbiyyəli qixtiyyətini oxuduq 8-9-cu ayələr Bu ayələrdə də Tərəzi kəliməsi cəm formada gəlib Onun görə bu İxtilaf eləyib el arasında sual çıxır burada Tərəzi bir dənədir yoxsa tərəzilər olacaq Bəzilər deyib Hər ümmətin öz tərəzisi olacaq deyib hər adamın öz tərəzisi var Bəzilər deyib yoxələ bir dənə tərəzidir Təsir budur ki, bir daha tərəzədir. Ola ki, cəm gəlib axı. Gəl baxıq. Hə, əraf 8 9. O gün əməllərin çəkilməsi haqqdır. Tərəzələri ağıl gələ. Tərəzələri cəm formada gəldi. Deməli tərəzənin. Hə. Tərəzələri ağıl gələnlər necə tapanlırdı? Hə. Tərəzələri yuyul. Tərəzələri cəm formada gəldi. Hə bəs də, hə? E, mizan kəlməsi təkdir gəlib necə məsələn Buxarə Musul Məbub Hurayrdan rivayəti dedi ki, Allah-u ta iki kəlmə sevimlidir və da onu demək və qiyamət günü tərəzidə ən ağır gələndir tərəzidə tək gəldi və zahir budur ki, yəni dəlillərdən racih budur ki, tərəzi bir təkdir, Allah bilir bir dənədir tərəzi baxmayaraq, cən formada gəlib Ola bilər cəm deyilib o çəkiləndə, çünki o çəkilənlər cəm olub ora Amma tərəzzüz təkdir Vələkən ayədə ki, cəm deyilib, ola bilər çəkilənlərdir ki, Çəkilənlər orada neçə əməllər, hamısı cəm olacaq ora Ola bilər məqsəd ondan gedir Və eyib etməz, ərəb dilidir Ola bilər ərəb dilində cəm gəlsin, lakin tək nəzərdə tutulsun Qəlil, qəlil lazımdır Ərəb dində tək gəli, cəm gəlir, lakin tək nəzərdə tutulub. Məsələn, Ərraf, Ərraf 8 oxudur. Ərraf 8 oxu. O gün Əməllərin çəkilmə... Əməllərin, fikirsə Əməllərin cəm gəldi. Ola bilər cəm, buna görə deyilib. Əməllər, düzdür, tərəsidə cəm olacaq. Ona görə mizanda tərəsidə cəm formada gəlib. Bir denedir, oxu, bir o gün əməllərin çəkilməsi haqqdır, tərezlərə ağır gələnlər necət dəfə onlardır? Burada ayədə söhbət gelir bir adamla, bir adamla, lakin bir adamla başlayır, lakin sonra cəmlə gəlir. Şöyəsən, bunu göstərək ki, ərəb dilində cəm formada işlənir, lakin məqsəd bir adamdan söhbət gelir. Ona görə o ayələrdə də cəm gəlmək, o demək də tərəzilər çox olacaq. Lə, bir dənə olacaq. Ayələrdə də cəm gəlmək nə de nədəndir? Deməli, əməllərin cəm olmağından onda. Lakin, sahib odur ki, tərəzi bir dənədir. Lakin, bəzi firqələr inkarlayıb tərəzini. Qiyamət günü tərəzin olmağı inkarlayıb lə. Olan muhtazillərdir. Muhtazillər deyiblər ki, tərəzi yoxdur qiyamət günü. Olarsın, ola bilsin yoxdur. <gülüyor> Şərəftir. Belki olarsın tərzdə çəkilmək. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ha? Onlar, onlar deyirlər ki, Allah tədər şey bilir. Daha orada keçirəcək yosal cəhəndəməyə kimdir cənnətə. Allah tədər şey bilir. Yolarsın, Allah tədər şey bilir mi? Allah tədər qullar çönür. Ki, göstərir ki, adilliyin. Keçikisi bir zərrəcən zülüm etməz. İstemir zülüm etsin. Göstərir ki, sən bunu etdin. Bunu sən özünə etmizən. Əcman e bu özəydib bunu. Biz heç kəs Və mötəzələr inkar Yaxşı nə deyiblər? Deyiblər ki, söhbət burada şeydən gedir, adilliyindən. O ailə var, ayan da gətirə bilərsən, bəs dicay hadisəsi də Bəs orada tələsini tax. Deyəcək ki, söhbət gedir, yəni adil. Allah təala adilliyin. Amma ölçülməcək. Amma daftarların. Həmçinin əmal dəftərlərini də deyil ölçülməcək. Müətezli əsifatları hamısının inkar edir. Heç olmaz ha. Hə. <gülüyor> <Bələd> də. Zatı <gülüyor> hamısı belədir. Gözün bir tərəfdən inkar bir tərəfdən isbat edir. Belə qarışıb. Ha, hə, nəysən. ki, adildi. Yəni o tərəzilər ki, gəlib ha ayələrdə, hədislərdə olar, yəni adillik. Bunca ki, subhanallah, bu batıldır. Çünki müxalifdir Quranın zahirinə. Həmin-is-sələfin qolları sələf hamısı Qurani-Kərim, hədisdə sələflər hamısı isbat ediblər mizanı. Və axı nə yer söhbət tərəzidən yox adillikdən gəlsələr digər də adillik. Elə deyil? Digər də adillik. Və bəzi ayələrdə deyib. Və həmçinin tərəzinin həqiqət olması, həqiqi tərəzi olması, Mitaq sahibinə hədisi, yəni 99 dənə kitab bir tərəfinə qoyulacaq. Bir dənə lə iləhəlləllah görsən ki, tərəzi də de həqiqi. Dəsə o adilli deyil, tərəzidir. De. Emlə başı tərəzidən gedir, ona tərəzini ispat eləyə, sonra necələndiyin adilli və səyirə. Olay ki, tərəzini ispat eləyə. Eləli bu məsələdə dənə